Перемоги над мазовецьким князем Моєславом, який вдалося здобути Ярославу, сприяли остаточному подоланню сепаратизму та возз'єднанню Мазовії з давньопольською польською державою. Сюжетом про руско-польські відносини ми дещо забігли вперед. Тепер же, як казали літописці, «та оставляше, напереднє, возвратимся. Зі скупих повідомлень літопису можна зробити висновок, що за час свого співурядування Ярослав і Мстислав не лише воювали зі своїми неспокійними сусідами, але й займались іншими важливими справами. Мстислав будував Чернігів, зокрема, знаменитий Спаський собор. У Києві тоді зводився Величний архітектурний ансамбль міста Ярослава на чолі з Кафедральним собором Святої Софії. Далі цьому сюжету буде присвячено окремий розділ. Тут же тільки відзначимо, що 10 років тиші і миру на Росії надзвичайно позитивно позначилися на її економічному і культурному розвитку. Коротка фраза – Літописної статті 1032 року «Ярослав Пача ставить городи по Росі» насправді засвідчує велетенську роботу з укріплення південних рубежів Русі. За своїми масштабами вона порівнювана з оборонними заходами Володимира Святославича. Від Герлаї до Верхів'я Росії було збудовано оборонну лінію, система якої охоплювала 13 міст і крепостей, розташованих на лівому її березі. Окремі з них Курсунь, Торческ, Юрів становили значні економічні і культурні осередки. Юр'єв, названий християнським іменем Ярослава, став центром православної єпископії. Як і колись Володимир Ярослав населяв міста кріпості у Поросі жителями не лише південних, а й інших районів Русі. Людським резервом для нього служили також розселені у південноруському поробіжжі тюркомовні племена і навіть польські бранці. Співурядування Ярослава та Стеслава завершилося 1036 року. Перебуваючи на полюванні, Стеслав застудився і невдовзі помер. Ярослав лишився єдиновладним князем Русі. Посім же переяв власть його всю Ярослав і бисть самовластіць руській землі. Постійним і надійним резервом Ярослава в боротьбі за Київ був Новгород. Тут він збирав сили для походів на південь Росії, сюди ж повертався, коли зазнавав невдач. Посівши київський стіл, він лишив за собою і Новгородський. Посадником у Новгороді він призначив свого близького родича Костянтина Добриніча. Здавалося, що новгородський тил Ярослава не міг викликати і найменшого занепокоєння, тим часом конфліктна ситуація виникла і тут. Про неї ми довідуємося з недосить виразного повідомлення у Софійському першому літопису. Коснятын, жебяша тогда в Новгороде, и разгневался на не Ярослав, и поточи и Ростову, на третье же лето повелел убить в мурами на отце реце. Як гадав шахмато, причиною цього трагічного конфлікту була спроба Костянтина розширити свою владу та обмежити князівську. У Тверському літопису, а також у літопису Татищева, ув'язнення Костянтина датується 1020 роком. Новгородський перший літопис молодшого зводу